Ba, gu seiatzen gira gure alean, ala ere, beti hori izaten, eta sustengoa albezain bat izaten, gu beti, uh, beti joan gira, eta beti segituko dugu joaten. Ba, ongi delarik, be ba, bikain, denako ongi gira, eta ba, gizkiago delarik, ba, seiatzen gira, gu ere albezain bat kanpotik ematea ba, ongi pasatzeko. Hain, zigor luzea, didusten pertsonek, nolako adarremana kanpoarekin? Ba naiz eta, naiz eta ma, saiatzen diren albe bat egoten e, realitatean baina ere gauza haintzetan konturatzen gira ba pasatu en urteak eta kanpoarekiko ba, mozkera hundi bat izan da, hemen ba, gauza haintzepuri zutu dira jendaren mentalitateak eta eta hori egia barnetik ez zutela barneratzen denak ongi naiz eta saiatzen direna inbat Baina moztuak dira mundutik eta... Oso da moztura gai politikoetaz, eta bestelako eguneroko gai arruntetaz ere mozturo bat bada? Nik esango nuke gau uh, politikoaz ez direla moztuak bat ere, hori berdin gure baino gehiago eguneroko segitzen dutela, ez da gehiago eguneroko bizia eh, gauza batzuk, ara, horiek. Itzegite duzu, dia, telefono bat, edo euroaz, edo olako gauza batzuk, ez irakonturatzen, orta behatzen zularik biziaren presioa, edo, edo nekea, ez dute gurehtzen, ez denbora gauza batzuk egiteko, ala, denbora. De, denbora da gauza bat, zinez, aienzat, ez dut gurehtzen, ez dut gurehtzen gukampotik, ez dut denbora gauza aienitz egiteko, alta. Nolako dut zeute denbora? Ebe, guste dut aitarik, aitarenzat, eh, horiek baute, bezinez, konometatu konometratuadaia nalguna eh kaso itzetu dute fe, ba, goizean beti sortzia kiterditan jakoko deitzen du ez ez 92 gero joan bar dira bekirula ba, itera fe baituztainen aktibitateak sinez minutuos minutu e, eta mugitzen badute ba, ba sentitzen dute barnetik uh, iluzioa atxikitzeko, chikitseko ze... Bide, zer estrategia dute, eta kanpotik? Beru ustez, ilusioa badute garai batzuetan, baina ainitzetan ala ere e... seiatzen direz ilusio horiek izaten, zta, zta jentzat, be ilusioaren bukaeran, badutelarik fa... fase hori, enun ala ere esperantzatik baduten, gero emozioa kudatzeko, edo zein emozio oso pizua da jentzat, eta jodan, Ilusioan ere ustez, naiz eta beti atxiki bizian ilusioa, baina saiatzen dira, ez sobera pentsatzen, eta egunerokotasunan bizitzen, eta ez ez biarkoan, gaurkoan bizitzen dira, eta... Eta kanpotik? <laughs> kanpotik, egun uste dut behar dien, ilusioa gokere izan dugu, badugu ere, baina... Baina nik ez ondorioz ez janik gusten be bezut pentsatzen eta e, espero egun batez be etzan ikusiko dugula ikusiko itugula baina wala voilà, momentu kots be chegitanituk gure bishitak eta ara